تسليماً كثيراً أما بعد رجلماً الذي من اللي برد شرح السنة تا إمام بربهارة رحمه الله يميت بيكاني شنات رمضيتك غفون إمام بربهارة رحمه الله ثوت وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم Më than të gjitha që ti sqarova këtu në këtë libër janë për Allahun dhe për të dërguarit e tij sallallahu alaihi ve sellem. Pastaj thot wa anit tabi'in wa anil qarn athalithi ila al qarn arabi'. Më thanë dha për i tabi'inve, do të në botim kara ve prej sahabeve, prej tabi'inve, do thot prej shekullit të tretë dhe deri në shekullin e katërt prand ai thot fatqillaha ya abd ya abdallah wa alayka bit tasdiq wa altaslim wa altafwid wa alridha lima fi hadha alkitab pra friksoiu allahut roiu allahut o robi allahut dhe besoi nastroiu dhe pranoia do thon dhe knalchu thot me czo do gja se os n kit libr wala taktum hadha alkitaba ahadan min ahlil qibla edhe mos ja um, mos ja fse mos e mbuloj kit libr prej askujt prej njerëzve të qibla do të thënë prej asnjë muslimani fa an sa an yurdallahu bihi hayranan ala an hayratih ndoshta me spres do të thënë se allahu largon duke qenë që ka dysime prej dysimeve të tij au sahib bid'atin am bid'atihi au doni ose ndënjë bidatëgjë prej, e largon prej bidatët të ti, e o dalën ëmë balalëtë hi, ose ndënjë të devjuar prej devjimit të ti. <coughs> Fajanë gjuhabihi, edhe dhëmë thënë për shakët këti libri të uh, shpëtoj. Thot, fëtëqë illaha, o alejka bil amri l-awëli l-atiqë, pra rruju Allahut, rruju hidrimit Allahut dhe dënimit të ti, dhe kapu për fen e vjetër, dhe më thënë të par, atë që e galon për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Dhe thotë, vë huë ma vësafë tu leke fi hadhe l'kitab, dhe ajo fe, është kjo që e kam përshkrujt dhe e kam sjaru në këtë liber. Fe rahime Allahu abden, ve rahime validehi, qarëa hadhe l-kitab, wa bethëhu, wa amilëbihi, wa da'a ileyhi, wa htëtë gjëbihi. Thëtë Allahu, mëshiroft një njeri, dhe ja mëshiroft prindë, prindë ati njeri ju, i cili, e letë zonë këtë liber, e shpëndan njerëzve, vepronë si pas ti, thretnë ta dhe argumentohet me ta. Fe innehu dinu Allahi, wa dinu Rasulihi, sallallahu aleyhi wasallem sepse në këtë libër do të thonë sqarrua feja e Allahut dhe feja e dërguarit të tij sallallahu alei ve sellem. Fa innehu man intaha la shay'an khilaf ma fi hadha alkitab fa innehu laysa bi dinillahi fa innehu laysa dinu Allah yadinulillahi bi din. Pra ai i cili merr rug ose besim akide tjetër nga kjo që e kam shëruar në këtë libër ai nuk i nënshtrohet in Allahut me fe të vërtetë. Wa qad raddahu kulluhu, a dhe do të thonë në këtë rast e ka refuzuar komplet librin. Thot kemalu anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allahu tabaaraka wa ta'ala illa annahu sakka fi harfin. Do të thonë e njëjto sigurt njëri që e beson gjithë librin e Allahut, do të thonë e beson çdo fjalë të Allahut. Por nëse dyshon në një shkronjë, për shkronjëve të Kurënit, fa qëdë rëdë gjemiëma që këllë Allahu ta'ala, wa hua kafirë, dhëmë thënë natë rastaj e ka rëfuzu komplet gjdo fjallë të Allahot. Edhe aja është mos besimtarë. Pas taj thotë, kema anë shahadet e në la ilaha illa Allah, la të qëbëlu min sahibiha, illa bi sidhqid njëhë wa khalis iljekinë, gjithashtu thot një sej as sigur e de smia se nuk ka ta dhëruar të, të drejt për vetë Allahut, ajo nuk pranohet për njeriu që e thot për vetë se me niyet me qëllim të sinqert dhe me bindje të përkushtuar ndaj Allahut. Kedhalika la yaqbalu Allahu say'an min as-sunnati fi tarki ba'd do thot në gjithashtu Allahu nuk e pranon dikën se vepruesi e sunetit ose nuk japran sunetin dikuj nëse lë një pjesë të sunetit. Wa man taraka min as-sunnati shay'an faqad taraka as-sunnata kullaha. Edhe kush lë diçka nuk vepron diçka për sunetin ose refuzon diçka për sunetin, do të thonë ai e ka lënë komplet sunetin. Fa alayka bil qabul, do të thonë pra që e obligim ta pranoj. Wa da'il mahakka wal lijaja edhe largoju debatin dhe polemizimit, polemikës fejneu leysa min dinillahi fi şey sepse ato nuk janë prej fesë së Allahut. Wa zamanuke khassatan zamanus su dhe koha jote në të cilën po jetojmë, thotë është koha e keqe, fettaqilla, prandaj ruaju Allahut. Ëh, domethënë kit peak autori rahimuhullah është munduar të tregoj vlerën e këti libri që e ka shkru, duke tregu se ajo që e ka shkruar dhe që e ka seruar në këtë libër ashtë, aje në realitet ka transmitu ose e ka than me fjal tjera atë që e ka than Allahu në librin e tjë dhe atë që ka than për nga meri sallallahu dhe alehi vasallem. Dë thotë, aje sigurdop, sigur do të thot, dëshiroj të thot se un jam vetëm transmetues. Do të thon vetëm kam bart diçka, nuk kam dhier diçka prej vetes. Do të thon atë që kam shkruar në këto libra është transmetim prej asaj që gjendet në librin e Allahut, edhe ajo, do të thon, gjithashtu që ka thonë për nga meri Prandaj, e ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur dikush transmeton diçka prej Allahut edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se është obligim të pranohet, nëse ajo është i besueshëm. Pra, Do thotë nëse njëri e tregon një fjallë të Allahut, ose një fjallë të më një mëri sallallahu a në sëllem, ose e tregon me nëhegjin e sahabeve, në gjërat në të cilat kanë pas i gjma, atëhere, e, njërësit e kanë obligim të pranohen atë fjallë që aje transmiton, jo, pse, është, pse ka dalë prej ati prea ti personi. Dëmë thonë, e ka në obligim sepse ajo të cilën e transmiton është prea Allahut dhe të dërguarit të ti sallallahu aleyhi wa sallem. Prandaj, përmar pa parasys, këj autori bërbehari a ka transmitu diskat këtil në këtë liber ose në dë një liber tjetër ose dikus tjetër prej djetarve, përmar pa parasys kusë është. Dëmë thonë, pasi muslimani nuk është i detyrum madje, madje, nuk e ka të lejuar, dhe më thonë që fejnë e ti të lidhe me një person, përveç personalitetit të pengamerit sallallahu aleyhi vësillem. Për ndryse, asë një njeri tjetër masë pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, nuk është dikus që njerëzit e ka në obligim të pasojnë në zdo fjalë, ose në zdo mendim që aje ka. Vetëm, pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, pasë aje atë që ka folë, ka folë me shpalje prej Allahut, si që ka thënë Allahu, vëma jam të ku anil hewa, praj nuk flet prej mendjesë të ti, in huë, illa wahjun juha. Dëmë thënë në ajo që flet, është shpalje që i shpalët. Pra ndaj, i gjithë njerëzimi, edhe si dhe mos ata që pretendojnë se i kanë besu Allahut për zotë dhe ta adhuruar të të vetëm të drejtë, dhe i kanë besu Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem për të tërguar të Allahut dhe profet, atëherë, dëmë thënë ata e kanë obligim që mos të lidhen pas askuj tjetër në kuptimin edhe në shpjegimin e fejs, përveç në atë që ka ardhë krej Allahut, edhe ajo ka ardhë në librin e Allahut dhe përmes sunetit për njëmerit sallallahu aleyhi vësallem. Pra ndaj, aji njerët s'ka flet me fjalët e Allahotë dhe fjalët e pëngë amirit sallallahu anem sëllem, me shpjegimet e sahabeve, tabinve, edhe djetarve që i kanë ndjek këtë rrug, aji fjallë ati e s'të obligim të pranohet. Pa marë për asys kusën, s'tanës Bebehari, apo Ahmed Benhambel, apo kusë do që ofë tjetër, dhe më thonë, njerëzit e kanë obligim. Edhe në këtë aspekt, njërëzit e kanë obligim, ka dasht të... do thënë, ndoshta... pa dyshim, jo, ndoshta pa pa dyshim se këtë qëllime ka pas autori i këti libri, kërë ka thonë këto fjallë, jo se ka dasht të thojeq se ajo që e them une, ju e kini obligim të ndyçni, se imam bërbehari as nuk ka pas pozit në pushtet, as nuk ka pas në një pozit fuqishme të njerëzit, të më thënë, në kohën e imam bërbeharit, pasuesit e sunetit se lefit kanë qenë të shtypur edhe nuk kanë pas dhe një pozit që mund tja imponojnë dikuit mendimin e vetë, por e kanë dhën mundin edhe kontributin e ty në maksimum për ta sëqaru fejnë e Allahot. Edhe në këtë aspekt i ka thënë këto fjalë që duhet ta pranosht e, atë që kanështë të sëqaru me në këtë liber, sepse kjo është. Dëmë thënë shpjegimi asaj që e ka thonë Allahu dhe i dërguar i ti, sallallahu aleyhi wa sallem. Pra ndaj, dëmë thënë nëse dikush e thot një fjallë të Allahu që është në librinë Allahut, nuk ka drejtë askus të refuzohet. Fjallinë Allahut, dëmë thënë aj që e refuzon me mohim, ose aj që ka nuk e pëlqenë fjallinë Allahut, aj nuk është muslimanë të më thanaj që ka refuzon diska prej librit Allahut, ose jo që refuzon për që ka dyshim në ndë një shkronjë prej librit Allahut, ajo është kafir, nuk është musliman. Por gjithashtu edhe aj që ka refuzon sunetin, gjithashtu nuk është musliman. Edhe nëse refuzon edhe gjënë mad vogël prej sunetit, ajo që është vërtetu. Të më thanë kemi përmendë ma herët se aj që qi refuzon diçka prej sunetit, çësht i transmetuar me transmetim mutawatir, nuk ka, do të them nuk ka diskutim mes dietarve se ai nuk është musliman. Do të them ai ai transmetim që është mutawatir, a vetë të gjithë muslimanët e dinë se është fjale pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kush e refuzon, ai nuk është musliman. Mirpo edhe ai që refuzon diçka që nuk është mutawatir, që është ahad, për që është vërtetu, të më thënë, dikush që e shë se transmitimi është sahih për vetit, të më thënë, aji është i bindur se transmitimi është sahih edhe e refuzonat, gjithashtu edhe aji nuk është musliman. Edhe kur refuzon diska prej haditheve ahad, si që thënë djetarë që ka tjera argumente për ta përforcu nështë, për të përfërcu bindjen në atë se ajo është e transmitu me sakt për e për e për nga Merit s.a.s. Dë më thonë në që qëfë, fësë është hadithi sahih i transmitu në dy sahihet në Bukhari muslim, ose është në një hadith sahih që e, pranu, e ka pranu me ti dhe projnë si pas ati hadithi, A, për ato nuk ka dyshim edhe që i repuzon nuk është musliman. Por nësë është në një hadith, Që disa dietar thonë sahih, disa thonë dhaif, është i dobt. Disa ose disa thonë Hasan, disa thonë se është i dobt. Ather, nëse diku thotë që është i dobt duke u bazuar në argumente skencore, ather nuk thuhet se ai është kafir. Do të thënë nëse refuzon hadithin duke argumentuar se është i dobt kam të ofsoj një hadith sahi se si tham për të cilin nuk ka ndysim muslimanë e pranojnë e, pra, e ka pranuar gjithu ummeti edhe refuzon se nuk pajtohet me diçka prej bindjeve të ati atëher ai nuk është musliman por kjo e njëjta vlen edhe për atë që është transmetuar prej sahabeve thonë ajo që është transmetuar prej sahabeve si menhex i tyre për të cilin kanë pas konsenzus, nëse më thujë. Në më thënë për cilën kanë pas, kan pas i gjmaë, dhe të qështjet për cilat sahabet nuk kanë pas kundrëshim me zveti, aj që nuk e pranon atë mendim që kanë pas të gjithë sahabet bashkë, gjithashtu nuk është musliman. Edhe tabiind gjithashtu, pa mërë parashuqë cilat gjinerat nëse ka i gjmaë që nuk e ka kundrëshu asë kush, ka thënë për nga mëri sallallahu anju sallem, umetim nuk bashkohen në devijim. Të më thënë që pëse gjithë muslimant janë bashku në ndë një mendim, sidomos, sidomos, sahabet, atëher, aj që i refuzon atë mendim, nuk është musliman. Sëpse nuk ka mundësi që sahabet janë bashku me i gjma për një qështje pa pas në një argument për ta. Të më thënë, pa tjetër se ka në një argument për e librit Allahut ose sunetit me nga merit sallallahu aleyhi vësallem, edhe e, për andaj kanë ka arrit deri të konsenzusi i plot, që të gjithë e kanë të njetin mendim. Kurse, sa i përket e, mendimeve të sahabeve, disa, du më thënë që e kanë pas një mendime, disa që e kanë refuzu prej sahabeve, pa tjetër se aty bëhet fjalë për it's the had, do të them se ai i cili e ka qecellu ka dyspërblime kurse ai që ka gabu <coughs> ka një spërblim. Ëh edhe në këtë rast e kuptohet se muslimani duhet ta pranoje në radh të parë shpjegimin prej sahabeve. Do të them atë që e atë që ka, ka shpjeguar sahabiu asht më sakt se atë që kanë komentuar do të them natjen ose hadithin gjeneratat më vonëshme dhe të mundet në një mendim i ndë njerit prej sahabëve, me qenë gabim, e, kurse atë që kanë pasë mendim si shumica e sahabëve, pra aja është më parsorë se mendimet e të tjerve. E, pra ndaj këtu ka thonë, pra këtë e ka pasë qëlimin, autorit ku ka thonë se në këtë liber unë kam transmitu prej Allahut, prej dërguarit të ti, prej sahabeve, prej tabiinve, edhe ato imam dituris që kanë qenë në shekullin e tretet dhe të katërt. Kjo është ajo baza edhe filimi i islamit, ku islami ka qenë sama herët, du më thënë në kone për nga merit sërë Allahu nësërë më kuptohet se islami ka qenë, pëllotësisht ashtu si e ka zbrit Allahu, pastaj pas vdekjes për nga merit sallallahu në sellem, sahabët e kanë rrujt atë pas tërti dhe me kalimin e kohës, në zdo kohë më vonë ka arë duke u dopsu dhe duke u një los me devime dhe dushime ose mendime që kanë ardhë prejasht në islam. Edhe atë, përëndaj, përse si cilën mos marveshje rrëth qoshtjeve të fezë, të akides, si dëmës. Mi afton që ta shohim se qëfar që ndrimi kanë pas sahabët, sëpse ata e kanë marë fjenë prej për, për, për nga meri sallallahu a nejën sëllem, edhe kanë transmitua shtu të ruajtur, si që ka pru për, për, për nga meri sallallahu a nejën sëllem prej Allahut. E, për, dëmë thënë, për këtë shkak ka thonë se në këtë liberi kam e, për cilë këto bindje, eve prandaj e ke obligim domthan se ti besosh edhe ti nastrohesh atyra ka than fatakillahe ya abdallah pra rujo allahut robi allahut dhe that wa aleike bittasdik domthan patjetër se duhet të besosh, u tëslim, të nastrohesh, u tëfwid, edhe ta losh pra ndorën e allahut atë që nuk e di war rida edhe t'jeshik nëqur, limafi hadhe l-kitab, më thënë përë gjithë gjithë që është në këtë liber. Pra, e ke obligim të besosh asaj që ka ardhë prej Allahut dhe që ka ardhë prej Përgjëmë mërrit sallallahu a në sëllem, ose për të cilat kanë pas i gjma se lefi, se si që thamë nuk ka mundësi me pas një i gjma, përvecë e për atë ka argument prej Librjët Allahut ose sunetit Përgjëmë mërrit sallallahu a lejmë sëllem dhe atha që kanë i gjma, dhe më thëmë, kur e, muslimant kanë i gjma, nuk binë ndë një legjë tri, dhe të nuk është ndryshim i shëriatit, për është vërtetim i asaj që gjendet në shëriat, përndaj është të obligim që të pasohet, edhe t'i nënstrohesh asaj, edhe ka thënë vëtë fwid? të fwidë, që ka të thotë fjala të fwidë, dhe më thënë që me lënë Atë të cilën nuk e di, atë për cilën nuk kanë diturin njerëzit, me lanë, dhe më thanë, në, në dorët Allahut ose në diturin e Allahut. Dhe më thanë, ato që Allahun e ka sësharun kuran, ato janë qarta për neve. Dhe më thanë, Allahu ka folë me fjalë të cilat i kuptojnë njerëzit, edhe kuptimet e atyre, dhe me thanje të atyre fjalëve janë qarta, kurse... Realiteti i disa cështjeve të gajbit, dhe më thanë, e sidomos të cilsive të Allahut, aja është vetëm në diturinë Allahut. Dhe më thanë, ne i kuptojmë fjaltë me të cilatë Allahu i ka përskrytë cilsitë e veta, por nuk e dim mënyrën ose formën e aty në cilsive, përndaj atë cështje e lamë vetëm e lamë vetëm në diturinë Allahut. Edhe gjithashtu, Si që është qartë se jo vetëm për cilësitë Allahut, për cilësitë të disa kryesave që janë në botën e gajbit, ne nuk mund mun të idim. Të më thënë, cilësit që i ka përshkrytë Allahu, ose për nga meri sallallahu a në sellem për me laiket, ose për disa kryesan gjënetë dhe përshkrytë dhe më thanë, ose kryesat të tjera si që është arshi, ose sidratul munteha, ose të tjera, dhe më thanë, ato, e, përshkrimet që i ka dhënë për nga meri sallallahu a nënë sellem, ose allahu në kuran, ato janë qarta, se janë përshënë kryesa shumë të më dha, ose se allahu është maj madhi, dhe se allahu ka dysi e ek kështu me radhë, dhe më thanë, ato janë fjalë që i kuptojmë, dhe ato janë realitetë, nuk janë, nuk lejojt askush ti përgjënjështroj atë, edhe të thotë se nuk është ashtu si ka thanë Allahu, du më thanë atë janë realitet i plot, mirë po diturin e plot për të, edhe për realitetin e tyre të plot, du më thanë për formën edhe mënyrën, atë nuk e di askush përveç Allahu të subhanehu vëtë ala. Për ndryshe, ata ka një piesë e grupeve të debijuara, i rrhamu kalla, ka që pretendojnë se bëjnë të fwid, edhe ato i bëjnë të fwid komplet. Dëmë thënë, fjala, përse mullë emri arrahman, ata thonë se ne e vërtetojmë këtë si emër, arrahman, për Allahun, mirë për nuk e dim se qka do të thotë. Ata di veç, veç Allahu, për këthimi i Emri te Rahman, ashte gjithmësirsem, edhe kjo esht fjalë qe e kupton njerzit, s'ka do thot mësira, e kuptojm, edhe s'ka do thot se Allahu cilësohet me mësirë. Do të thon, ato janë të kuptueshme. Por forma dhe mënyra e mësirës, edhe realiteti i plotë i mësirës asht diçka qe e di vetëm Allahu, edhe kështu çdo cilësi tjetër, shikimi ose dëgjimi ose të folurit, do të thon, të gjitha këto janë me fjallë të qarta që ne i kuptojmë edhe edhim që ka të më thonë se Allahu flet, mirë po mënyrën së si flet, edhe në qëfar forme flet, dhe në qëfar forme ndodhë të folurit Allahut, atë më gëti askus përveç Allahut, por fjallë të Allahut ne i ledzojmë edhe i dëgjojmë. E kështu me rabë dhe më, më thonë përse cilën cilsif, fjallat e fluid që e kanë përdor se lefët, edhe që e ka shkruaj, edhe që e ka përdor këtu Imam Berbehati, eh këtë kuptim ka. Domethënë me lënë me lënë ditorinë e Allahut atë për të cilën Allahu nuk na ka zbrit neve argument. Domethënë Allahu na ka treguar se qëndron bi'ars, edhe na ka treguar për arsin, edhe ne këtë kuptojmë. Por Allahu nuk na ka treguar se si qëndron bi'ars. Prandaj këtë deturë e lojmë, dëmë thënë, vetëm në diturinë e Allah dhe nuk himë më tej. Kërse për atë që nga ka tregu, kemi besim të plod, edhe kuptim të qartë, dëmë thënë, pasi Allah nga ka fol me fjalë që i kuptojnë. E, edhe gjithashtu ka thënë, uërridali me fi hedhe l'kitab, edhe dëmë thënë, t'je shiknachur, edhe t'a pranos atë që është në këtë liber, pra, si që thëmë, në nuk e ka qëllimin se është pse është libri i tij për e, për shkak se ai ky në këtë libër e ka përfshi hakun, do të thonë i ka shkruajtur ato gjëra që janë në Kur'an dhe në Sunet. Edhe vetëm është transmetues, do të thonë jo e, shpikës i diçkaje. Do thonë nuk ka shpik diçka të re. Mirë po, prapë e përserisim, edhe shtoherë e femi se aja është menhegjë e hlusunë e valë gjema'a, se ne nuk kemi asë kënd imam përveç për nga meri qëllallahu anem sëllem. Dëmë thonë, se cili njeri e qëllonë dhe gabonë, edhe kemi sëqarunë këtë liber edhe maherët. Dëmë thonë, maherët kemi tregu pika në të cilat, të cilat janë kundrështim me hadithë përshemullë pika që ka përmendë, në për të cilat është bazuar në hadith dobt, për shembull, ose disa pika që nuk kanë pas argument, edhe ato i kemi sqaruar, gjithashtu më vonë kemi thënë, po ashtu se ato që janë gabim nuk duhet të pasohen, kurse ato, e, shumica e librit është hak i bazuar në Kur'an dhe në Sunet dhe kuptohet se është obligim që të pranohet edhe të pasohet. Prandaj nuk bëhet fjalë as libri i Berbeharit as libri di kujt tjetër. Edhe vetë Berbehari nuk e ka pas qëllim, domethënë se unë e kam shkruar këtë libër dhe ju duhet të mpassoni mua. Po ka thënë, siç ose ruan më herët se ky është libër që i përmbledh ato që i ka thënë Allahu dhe i dërguar i Ti, prandaj e keni obligim ta e pasoni. Edhe ka thënë, "Wala taktum hadha alkitaba ahadan min ahli alqibla." të më thënë, mësja si fshihë këtë liber, as kujtë prej muslimanve. Pra, cili ka qenë qëlimi i berbëharit për me këtë fjalë, që të shpëndahet libri, a që të shiten ma shumë kopje dhe të fitoje pasurija, për që të fitoje popularitet, kuptohet se jo, për qëlimin për cilin e ka... Se në atë kohë asë nuk janë qitë librat në këtë mënyrë, sigur, në kohën tonë, për ka thonë, fea se... Enjërud dhe Allahu bihi hajranën anë hajrati hi. Në më thënë me shpresë se përmes këtisë që arimit që është në këtë liber, Allahu dhe ta këtheje edhe dhe të alargoj atë që ka dysime prej dysimeve të ti. Ose atë që është pasuës i bidatit dhe të alargoj prej bidatit të ti, ose dhe një të devijuar dhe të alargoj prej devijimit të ti, fejën gjuhë e bihi, edhe të ba të shkak këllibër që ajë të shpëtoj. Dëmë thëmë, kjo është qëlimi i këti djetari madhështor, edhe i djetarve përgjithi të selefëve, pra qëlimi me sëqarimet që i kanë dhënë edhe librat që i kanë shkru, është që ndoshta dikush shpëton prej të devijuarve, sëpse devijimi është shkatrim, vetëm pasimi i rrugës të cinin e ka shpallë Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm aty është shpëtimi, kurse çdo kundërshtim i kësaj rruge është skatrim dhe dësprim. Prandaj njeriu që e ka kuptuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka obligim që të ia dëshiroje njerëzve shpëtimin, edhe ta bëjë mundin, edhe kontributin e vet, që të që të bëhet shkak ta shpëtohet dikun, di, dikand, se E, si që ka thënë për nga meri sallallahu anem sëllem, me nda'a ila huda, du më thënë, kusht tret në udhëzim, aje ka shpërblimin për, për të, du më thënë, e ka shpërblimin për veti, që ka veprusi pas ati udhëzimi, edhe ka shpërblimin që ka thirë, mirë po edhe e ka shpërblimin e se cilit që vepron pas taj, derin ditën e gjykimit. Dhe më thënë, duke mos ju pakësu as atyre shpërblimi edhe njësoj ai që thret për një devijim e ka dënimin për ta edhe dënimin e secilit që e pason atë devijim deri në ditën e gjykimit pa ju paksu edhe atyre dënimi prandaj selefi ai që e ka kuptuar menhezin e as-sunne al-jamaa menhezin e selef us-salih e ka obligim edhe do të thon duhet që ta ndjekë këtë rrugë që të jetë skak për shpëtimin e të tjerëve jo të ska, jo të mendoje se me fjalë edhe me debat edhe me polemika me impost të tjerë ose me fitu, ose me ngrit veten, por vetëm me kënaqë Allahun subhanuhu wa taala, edhe më ba skaq që edhe diku tjetër të sqëtojë për ai rrugës së devimit. Do thonë ai duhet të jetë qëllimi edhe e, prandaj në debate ose gjat thirrjes kur e thret dikan por fenë Allahut gjith gjithmonë duhet me pas ndërmend kët qëllim. Edhe prandaj përpara kësaj, do të thënë me marrë ditori të pastër, sakt argumente të qarta që mi asë qaru edhe, e, qëlim, më sqaru njerëzve, edhe me qëllim, do të thënë që ata të kuptojnë argumentet edhe të binden. Pra, qëllimi kur flet me dikën që është i devijuar është qëllimi as që ajta kuptoja udhëzimin, edhe ta pranoja, dhe jo me mpovështat ose me postru, dhe thëtë, sikur që ka bëhet, sikur që ka bëhet disa njerës, dhe thëtë jo me postru asme nga dhëny, edhe me fitu fjala jeme kunder fjales dikujt, për më rëndësi është që me më ngrit fjala e Allahut, se dhe jo është pjesë e gjihadit, Kur pyetja pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka e kanë pyet diku s lufton për trimëri, diku s lufton për dasuris, do të them për vatanin ose për popullin e vet ose për e, fisin e vet. Edhe kanë thënë cili është në rrugt të Allahut. Për ta njëjtat ju mundi më krahasu me thirrjen, gjithashtu davetin. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kusë lufton që fjalla Allahut tjetë ma e larta, a njështë në rrug të Allahut. Dëmë thënë, për tjetër, nuk ka nevoj të flasim. Dëmë thënë, vetëm ajë që kërë thret në fene Allahut, e ka qëllim që fjalla Allahut tjetë ma e larta, edhe si kjo për të realizu këllim është që njerëzit të pranojnë. Dëmë thënë, duke i bind me argumente, pra kur flitet për sieljen e mirë, është për qëllim që kur ju flet njerëzve, që flasësht me argumente bindëse. Jo vetëm, du më thanë, ajo është qëllimi kryesore dhe atë argument, normalisht, në formën më të mirë që tjetë e pranueshme për ta. Edhe kjo është, ky ka qenë qëllimi djetarve që i kanë shkru, prandaj ka thonë përhapë e kitë liber, se me shpresë se të fitoj edhe ajë prej shpërblimit përhapjes librit edhe udhëzimit të njerëzve, edhe ndo shtaka thonë me këtë Allahu ba, e banë këtë liber shkak që dikust largohet për e bidatit edhe për e devimit, edhe kështu të shpëtoje për shkak të këti libri. E, kjo është një apri librave, të shkurt se dëmë thënë në këtë pik fletë për librin e vetë autori, dëmë thënë këtë liber e së qëronë sunetin, si së thamë, pon është i shkurt, nuk është për librave të zjerum, si kanë shkrujt djetartë të tjerë, përshemull Abdullaj Ben Ahmed, ka shkrujt librin Es Sunne, që është shumë i gjerë, edhe përfësin ma shumë pika, ma shumë qështje. Në gjithashtu Es Sunne të imam Kallalit, po është shërhu usulli itikadi ahli Sunne, imam Lalakai, Es Sharia, imam Azzurri, et të tjerë të më thanë, Të gjitha këto janë librat sunetit që e shqarojnë sunetin edhe i largojnë dysimet e bidatëgjive edhe si cilin, du thot, si cilin prej këtyre librave nëse njerëzit e përhapin edhe emsojnë, ashtë mirë, nuk është pa tjetër ose shërhusunet t'i manë bërbeharit ose asnjë tjetër. Të gjitha libra të gjitha libra që i ganë shkru djetarët e se lefit që e shqarojnë pastaj natko janë paraqit devimet do të thon kohën e tyre janë paraqit devimet edhe prandaj imam derbehari ka thon wa alayka bil amr al awal al atiq do të thon kapu për fen e par në fillim do të thon edhe më të vjetrën më më të thellën thot atë shkamrin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos u kap për ato që kanë spik njerzit mavon e se në kohën e këtyre kanë filluar të paraqiten devijime të filozofisë të mutekeliminëve, bidatët e xahmive, mutezilive, bidatët e, e murxieve, xaharitëve, ekstremistëve, trafidive, tçijave, do thotë, atëherë prandaj ata janë përgjigj me sunetin që kanë i transmetuar më më sum natkoh. Edhe me më të mëdhave edhe ka qenë mej njohur sunetit, edhe janë përgjigjë kunder atyre devijimeve, dhe më thënë me argumente e, ndrycuese, edhe argumente që i kanë shkatru dysimet e bidatëgjive, dhe më thënë me argumente prej kuronit dhe sunetit, edhe me komentimet të sahabeve. Prandaj, njeri ju nëse do ta di e përgjigjen përse cilën qështje që është në kohën të unë, e ka për detyr ti ledzoje dhe ti ledzoj mësoje këta librat se lefit du më thonë sepse dysimet janë të njajta edhe përgjigjet pa dyshim se janë të njajta du më thonë përgjigjet janë zdo gjaprej librit Allahute dhe sunetit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem edhe e, nëse do njeri u të kuptoj e devimet edhe dysimet që përhapen në kohën ton e ka e ka për detyrë, do të them, të mësoje këta libra. Edhe e shifni se njerëzit që nuk i mësojnë librat e selefit, nuk kanë njohuri për librat e dietarëve të selefit, edhe nuk i kustojnë rëndësi atyre, e sofmi, e shifni se si nuk arrin ta kuptojnë fenë drejt të Allahut. Do të them asnjëherë nuk mund ë pasi mbeten gjithmonë vetëm ë filozofimet e njerëzve të kohës tonë, që janë larg prej udhëzimit edhe mundohen me gjith arsvetimet e ata, edhe mundohen, dhe më thënë, për të ambrojt rrugën që ata e kanë zgjedh, mundohen me kësi dysime që ma shumë janë dysime të jo muslimanve, dhe më thënë, të krishterve, të jahudive, për duke thirë për bashkim, dhe më thënë, shifë, qëfar argumenti, nëse ju fletë se kjo është bidat, edhe është në kundrëshim me sonetin e pengamirit sallallahu e nësillem, ata qëfar argumenti marin, funse po bani për çfarë? Edhe cili është argumenti kundër kësaj? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Do thënë kapuni për lutarinë e Allahut gjithë dhe mos u përçani. Edhe kta do të më thonë mos folti se e kundërson këtë ajet. Në realitet ky ajet të thret për mi kundërshtu këtë bidate sepse Allahu ka thënë kapuni për lutarinë e Allahut. Edhe ne kët ua themi njerëzve Leni këto litarë të tjera, kapuni për litarën e Allahut, edhe që të bashkohen muslimantë, edhe që mos përçahon se përndryse duke u kap secili për litar dikush për litarin e Xehmit ibn Safanit, dikush për litarin e Filanit e Sariut, e, e dikush litarin e Mutezileve, dikush litarin e Shiave, dikush litarin e Seyd Kutubit e kështu me radh, edhe këtu janë bërë muslimantë, prandaj për kërështë që si ka përshkrujt për nga meri sallallahu anem sëllem se do të ju vërsulen të gjithë popuit, si që vërsulen e, ushqimit njerëzit që ham edhe kanë thonë sahabët a, a pak do të jemi në të kohë, dhe më thëna përshkak nëmrit vogël, ka thonë për nga meri sallallahu anem sëllem ju do të jeni shumë, mirë për po të pavlefshëm, si kur aja shkuma ose zgjyra që ele uji, kur Kër hejtës Se ka thonë Atëherë Allahu dhe ta heqe Prej zemrave të mosbësimtarve Respektin da jush Dhe thonë se Në syte mosbësimtarve ma nuk dhe të kini vler Cili është shkaku për atë Pikërisht pëse Muslimant janë largu prej fesë Allahu subhanahu wa taala Dhe më thonë kërë muslimant kanë qenë Shumë pak Por të kapur për atë që e ka zbrit Allahu Ju kanë friksu e gjithë bota edhe janë friksu e, ato shqoqirit edhe, edhe fuqit matë më dha botërore, kurse tash se cilit i bje në kam, du më thënë me lujtë me muslimantë, me nderinë e muslimanëve, me jetët e muslimanëve, me pasurit e muslimanëve edhe, nuk i ba e dvonë as pak, përshkak se e ka ndanë muslimantë litarin e Allahut edhe janë ka për litarët e tjirë. Prandaj, firja jo në selefi dhe është të gjithë kapuni për litarin e Allahut. Kjo është qëlimi. Atëherë nuk ka përqarja, por nëse njerëzit e lishojnë litarin e Allahut, atëherë pa dyshim se përqahen. Edhe kërë përqahen, atëherë nuk kanë vlerë në syte mëzbesimtarve. Prandaj, dëmë thamë në, në vazhdimë, Nga fjala që e ledzumë, ka thënë në autori Rahimehullah, pra Allahu e më shiroft një njeri dhe ja më shiroft prindrit, ati njeri u që e ledzumë këtë kët liber e shpëndalë dhe pronë si pasti thret për të argument, argumenton me të, thotë sepse kjo është feja Allahute dhe feja e pengamerit sallallahu e nësillem, pra thamë se argument, argument janë fjalt e Allahute dhe suneti pengamerit sallallahu e nësillem, dhe jo fjala askujt nuk është argument, mirë për, po, Si argument e, për cilës, të më thënë argumenti i parës ajeti e, dhe hadithi, pra Korani dhe Suneti, pas të argumente për cilë se janë edhe fjalët e djetarëve të vjetër, se, më thëmë, këta djetarë janë përgjigjë aty në dysime dhe kur kanë dalë, të cilat vazhdojnë derin kohën tonë. Të më thënë, ato devime dhe dysime vazhdojnë derin kohën tonë, kurse ata janë përgjigjë pi kristë në të koë. Pra ndaj, aj që imëson fjalë të Selefit, edhe imëson se qëfar përgjigje kanë dhën Selefit për, për këto dysime, nuk mashtrohet prej këtine budalaloqeve, dhe më thënë, disa njerëzve shka thonë, se filonin e ka pagu Amerika, filonin e ka pagu Jahudit, me folë kështu, më thonë se pra më ju të regu muslimanëve se gabime keni, nëse i lexonë fjalët e selefit, është e, a i ka pagu imam Berbëharin, a i ka pagu dikush, ose imam Ahmedi, nëse dikant tjetër, dhe më thamë prandaj, me rëndësi është mësohen librat e selefit, libra që janë bazume vëtëm në, disa shumë prej librave janë vëtëm hadithë, ose vëtëm transmitime prej fjalëve të sahabeve, dhe jo asë s'ka komentime tjera, vëtëm, Fjallë e për nga mëri të selamatësëm, fjallë e sahabijut, disa janë, dëmë thënë, me komentimet, duke i marë për argument, ajetet, hadithet, oksumë e radhës, si që së qërëm. Edhe ka një cëstje këtu që e ka përmenë, se thëtë duhet me qenë me, me njetë të sinqertë, edhe me përkustim të pastërn dhe Allah dhe me bindje te kur e thot fjalën la ilaha illallah, do të thonë nuk pranohet. Kjo është e qartë se fjala la ilaha illallah nuk mjafton vetëm të thuhet me goj, duhet patjetër me plot kushte, duhet me dituri, pra të dihet kuptimi i asaj fjale, të jetë me bindje, mos me pas dyshim njeriu natë kuptim se la ilaha illallah do thotë nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut. Pra kjo është dituria edhe të jetë njeriu i bindur ta baje kur e thot këtë fjalë të athoje me përkushtim ndaj Allahut, gjithashtu tjet i sinqert kër e thot, jo mu mundu me atë fjal me rrejt dikan, sepse edhe munafikët e kanë thonë këtë fjal, kanë thonë, si qka të regu Allah subhanu wa ta ta'ala, idha gjë ekel munafikune, kalu në shhedu in në kele Rasulullah, thotë të kanë ardhë munafikët, edhe kanë thonë, ne dëshmojmë se ti e i dërguari Allahut, kjo është shahadeti, e për? Pjesa e dytë. Sigurisht se e kanë thënë edhe la ilaha illallah. Fath wallahu ya'lamu ja innaka la rasuluhu, that Allah e di se ti je dërguar i tij. Wa wallahu yashhadu inal munafiquna lakathibun, dhe Allahu dëshmon se munafiqët gënjejn. Domethën edhe kur thon ti je dërguar mi Allahu, ata gënjejn. Kur kurse kjo është e vërtetë. Prapë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se mos ti dërguar mi Allahu, mirë po, ata nuk e thoin me sinqeritet këta. Po doin me rrejt. Ë do thot pra për fjalën la ilah illallah duhet të dijen këto kushte që të jetë me dituri, me bindje, me përkushtim, me sinqeritet, gjithashtu me dashuri ndaj kësaj fiale, nënstrim të plot dhe pranim të plot edhe disa prej dietarve kanë shtu edhe kushtin e tetë, që është e, distancimi ose mohimi i shdo gjajë që adhurohet përveç Allahut. E, gjithashtu, ka thënë edhe prej sunetit, Allah nuk pranon asë gja nëse njëri ju refuzon diska prej sunetit, në më thënë, ajo që ka ju vjen prej pengamerit sëllallahu anjen sëllem, e madhe ose e vogël, për cilën do qështje duhet ta pranoni me bindjet pëllot, se ajo është më e drejta edhe më e mira, edhe me gzim, me dashuri për atë që, dhe më thanë, kur merë një diturit re, se njeriu gjithmonë vazhdon duke mësu, as një herë, as një njerë nuk është i gjithdishëm, edhe gjatë gjithjetës duhet me mësu, prandaj, nëse nuk ke ditë diqka, edhe edhe pse ke mësu shumë që ështëje prej sunetit, në atë momentë kur të vjenë një diturit e re, ajo duhet me q për gëzim shumë të madhë. Aja është ditë bajrami, ditë feste, du më thënë nëse kemë su diçka të rejë prej fejtë Allahut, duhet edhe prej sunetit për nga mirit sëllë së Allahun e sëllëm, duhet më gëzu një riu edhe me pranuat dhe me praktiku. Edhe e, mos me refuzu asëgja prej sunetit për nga mirit sëllë së Allahun. Du më thënë ajë që i refuzon diçka, në realitet e ka refuzu komplet fejtë Allahut nëse e di se një fjallë e ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem. Edhe nuk e do, nuk e pëlqen, atëherë të më thonë se nuk e pëlqen fene Allahut. Nuk ka dalim, a ke refuzu diska prej kuronit, a se ke refuzu diska prej sunetit, në thotë njësoj, njësoj është ajo në shkatrim. Edhe ka thonë sepse kjo ko, ka thonë iman bërbëharja, ka thonë kjo ko është ko e keqe. Të më thonë, ka folë për koh për shekullin e katërt kur kuptohet se soneti ka qenë shumë i përhapur, dieturia ka qenë shumë e përhapur, dietarët kanë qenë numër shumë të madh, edhe më ma shumë kanë qenë dietarët e sonetit hakut sesa ata që kanë fol për ta kundërsutur sonetin. Mirpo megjithatë kanë ardhur në pushtet devijuant, edhe kështu prej pushtetit e kanë imponu devimin e tyre. Përndryshe në at kohë, do të thënë gjendja ka qenë kuptohet se shumë më e mirë, gjithë muslimanët kanë qenë me një flamur, një shtet, përveç në Andaluzi që i nda. Mirpo me kalimin e kohës ka vazhduar përçarjet edhe më shumë, edhe ndarjet. E ai ka folur për kohën e tij, ka thënë se është shumë e keq duke krahasuar me kohën e mparshme, me kohën e sahabëve ose tabiinëve kurse nëse krahasojmë atkoh me kohën tonë, kuptohet se ajo kohë ka pasur shumë shumë më shumë خير se sa koha jonë, sepse pejgamberi sallallahu anulem selam ka thënë edhe kjo është realizuar, do thotë këto janë disa prej argumenteve të shumta dhe të panumërtë për pejgamberllokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se ë do të kohë që do të vijë ajo që pason pas saj është më e keqja. Dhe më thënë, zdo kohë që ju vjen njerëzve, ka thënë, pra njerëzit e shojnë se ko ashtë keqësu, mirë pa e që vjen më vonë është dhe më e keqës, sepse vazhdimisht humbë dituria edhe humbë pak nga pak suneti për nga mirët sallallahu anjën sëllem, thëtë, zdo kohë që vjen, ajo që vjen pasaj është më e keqës, deri sa të takoni zotin tuaj. Dhe thëtë, e, këto janë e, fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe realitetit që i ne shohim mirëpo megjithatë ka thon pejgamberi sallallahu alejhi selam një grup prej ummeti tim do të vazhdojnë në përkrahjen edhe përcjelljen e hakut deri në ditën e gjykimit. Pra feja e Allahut nuk do të zhduket deri kur po, e ka caktuar Allahu paraditë së gjykimit. Mirëpo ë përgjecsi do të thon njerzit prisën si është si në kohën tonë sistemet lloj-llojshme edhe devimet lojdojshme, për një grup për këti u meti, vazhdojnë pikrisht në atë fe, që e ka pas për nga meri sallallahu në nësën, pas një ndryshim. Edhe vazhdojnë gjithmonë, prandaj, bëhuni për ati grupi, si ka thonë për nga meri sallallahu nësën, një për një për cilësive të ati grupi, kur kanë pëjtë, cilët janë ata, ka thonë, e ledhine ju slihune, idhe feset e nësë, ose, pra, ata që përmirsohen, ose përmirsohen, kur njerëzit prishen, ose në transmitim tjetër, e ledhine ju slihune ma e fse dhe në nasë, të më thënë ata të cilët e përmirsohen, atë që njerëzit e kanë prish, të thëtë, njerëzit kanë prish, shumë që është tje prej fejsa vahut, mirë për një grupë, dhëtë vazhdojë gjithë nonë, të këmgullën këtë përmirësim, edhe në këtë rrugë traqitura wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdih wa rasulih nabina muhammad wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbi alamin